«З Венери чи з Марса?» «Тих, що летіли недавно, пам'ятаєш?» «Так то ж був оптичний обман?» «Промимиров Прі». «Для кого обман?» «А для нас – ні, ми хочемо їх відшукати». «Ось поїдемо на Памір, і там, в горах...» Славко повторив Прі всі свої докази і міркування. Той слухав, недовірливо позираючи то на Ліну, то на Славка. А коли розповідь скінчилася, він посопів трохи, подумав...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 Лише прій усім тілом і поривався устати. Може, ну його? а, може, побігли, щоб разом з усіма, а, А то буде лихо? А клятва? зловісно прошепотів Славко. Ти забув? Над аеродромом почувся голос диктора. Він звертався до трьох учнів, які загубилися, яких чекає літак. Кілька хвилин повідомлення повторювалося.